Lehenengo esan horren inguruan e, beraiek eskatu zuten ordua, gazteri harloan, eta bai teknikariaketanik eman genien, azalpen guztiet, e, bai ta ere ezpedientak utzigen izken ikusteko, eta dudas auskaten aurrean, bai erantzun denak eman genizkien. E, horrekin lotuta, nila guztua bukeran elkartu nintzen e, suspertu, gerentearekin, pixka bat e, goeraren berri emateko, eta baita ere elkartu nahi sindikatoekin, bai telefonos eta baita pertsonalki ere bai, e, alkatea ere bertan zegoelarik, pixka bat egoera saltzeko. argi utzi behar dudana da, urriaren bostean zerbitzua amaitu egitezen, hau da. Gain nuen zu, zu kontratazioa, udaletxetik, urriaren bostean amaitzean. Beraz da kontrotatazio bukaera bat. Eh? Bestalea azpimarratu langileak e, lantegikoa direlau da, suspertu enpresakoak. Ordon berez. Naizta gu egoeraren berri jakin, naizta sentitu egoera, e, langileen egorari erantzutea enpresari dagokio, ez dieudaleko langileak. Bestalde horreki lotuta martin dotzenea e, itxida beinbeiniko denboraldi batetarako. E, datorren urteko aurre kontuetan ja sartuta dago mantentzeko. E, ni lotuta ere bilera bat eskatu nion kontu hartzaliari, pixka bat egoraren ba, berri jasotzeko batez ere kontutan hartuta ni ustaljaren hogeita bian e, sartu nintzela gazte diharloan lanean. Eta berak luzuatu zidan izan duzen, beste formula ekonomiko bat e, ikasi behar genuela. Ikertu, hausnartu eta horren ondoren ba, neurriak hartu. Mm -hmm, Baina izan da, De, eh, defizitarioa izan da bai, azken ur, urteetan? Bai, azken urteetan bat azbeste joan, e, joan den urtean iruitan bimili euro ingurukoa. Uh -huh. e, honekin lotuta, egin duguna darloan ja, e, izan du beste beak esaten ziguna da, formula ekonomiko finko bat e, komeniko litzatekela eta ez oso aldakorra. Hori da, urkesten ari garen eta prestatzen ari gara expediente administratiboa alik eta askarren aurkesteko. Gure asmoa da, datorren urteko le nengo seilabetean erekire ematea zerbitzuari eto neki lotuta gauza garrantzitsu bati e, zintzilik geratu ziren taldeak e, urritik abendura bitarte lau taldi izan direla beraiai tokia aurkitu zaie Hondarviko Juan Sebastiano Elcano aterpetzean eta baitara ere izan Kasteria rotij jasotzen ari garela itsenemateak bai ikastetxenak edo elkarteenak datorren urteari begira aterpetxeak lanean jarraitual izateko. Mm -hmm. Eh esaken bidez e, bilduk esan duen bezala. Ordu nik uste dut nerealdetibentzateak beti erekita izan ditudala, gardentasun egon dala, eta informazioa eta ni bai lusatu dut bai batzar eh bai komisioan eh bai beraiek e, ordu eskatu didatenean, eta egoera da pues eh dagoena, e, erantzun eta modu finko batean berriro hau gertatzeko Eta gugara lehenengoa gazte diatik, eh, nahi duguna aterpetxearek eta egotea. Uh -huh. e, Mugodatzen zein bestean haipatuz hurriaren bostean kontratu hori, azpi kontratazio hori bukatzen zela, bai. zu guztaiaren hogeita bian bai. sartu zinen bai. gaztei bai. harloko horrezkari gisa, bai. e, hain bat hilabete zargiz egon bai. e, ba, aterpetxeai txita gongo zela. Osa, neot esan ez dela deialdi edo kontratazio berri bai. batzerako, deialdi alde zaurrateik egin, pentsatze dut hori normalean, aurriko uspenez egin beharra dagoena. Ba, nike ik izango esan dizudan bezala, hori da ni ez dakit aurrekoak zein dizkizu argitu zeren. Ni es nengoen bertan. Ni dakidane da ba hartu, ez hartu nintzanetik egoera nola segoen, erantzun bateman bar hutsita eta ni bai teknikari bai kontu hartzailei eta entzun da, entzun ondoren eta arloa naugnartuta, ba erantzun egokina saiatuko gara beti ere zerbitzua erekita mantentzeko ideiarekin. Gai honek lotuta entzunda zerbait ere errifuxiatuen inguruan europatik eta malez datostenen inguruan, baina azpimarratu, zoritxarrez niri ez dagoki dala kooperazioa, ni gazterian buru naiz, eta kooperazio ongizatearen barruan dagola, eta horbi ordezkari daudela, beraz egokiena, beraiekin harremaretan jartzea, litzatekela. E, Adipatu dutzu, e, 2000 masiko lehendabiziko, 6ilekoan berrezaren bai. e, martxan jartzeko asmoa duela udalak, seiileko ileko obalduzea da, ez dakit, e, prozesuan luzea izan behitekeen, da berri bai. bat, Enpresak aurkeztu eta... E, gauza da, no? karo, nahi duguna daia modunen aurkeztu eta pues, toki guztetan ondo nartu izatea bat, mm -hmm. bat, ba, e, arlo ekonomikoa idago onean orduan dakizuten bezala horrepe batzu daude, e, inberda publiko kia saldu behar da adjudikazio batzu daude, e, lantegin esleipen bat egoten da, eta hori karo, ja horre bakarrik, hiru edo lau hilabete maten ditu. Mm -hmm. Orduan, bakaro, ez naiz ezo hartzen ezatera, e, data zehaz mm -hmm. bat edo hilabete bat, zeren gero karo joan etorriak, ba, alda daitezke. Gure asmoa da aurrekontuentan zartuta dago lehen alik eta azkarren izateko, baina ze hilabete esaten du, ba, ere baz, data hoie, pixka margen, pixkatekin aukitzeko. E, Refusiatu edago kienez, al e, alkateak aipatu zuen, joan den hilabetean ireia erdi aldetsuan, hain e, zuzure, martin dozenea jasoko zituela udalak, Unionten argi dagoa, ez dagoela, langilerik bertan, zerbitzua eten eginda, aterpetxe itxita dagoa, e, kontatazio berri bate egin arte, zinezko izango da, gazte, gazteriaren ikuspuntutik. E, gazterien argotik gudaukagunan gaztelekoa da, marten dutzenen gaztelekoa, eta horrek martxan jarraitzen du, e, bere langiliekin eta e, leheno zegoan bezalaxe, Baina esaten dizudana ez hori txarreznik ez daukat informazio hori ez dalako nere ardura ere bai ezkertuko nuke hori da ongizatea edo kooperazioari uh -huh. dagoki ordoan zein dizuten izan ez dakiz dalako ong dira ezkarrik asko ez, uh -huh. eh? ba ez una